«Коли б ви були бунтівником, – почав лорд, – ви мусите знати, – перебив його Блад, – що я не був бунтівником. Я зовсім не брав участі в повстанні, навіть не збирався. Якби це було так, або коли б судді помилилися, то я міг би простити все. Але ж судді навіть і не збиралися маскувати свою підлу комедію. Мене засудили тільки за мою власну провину». Ні більш, ні менш, той, кровожерливий вампір Джефрейс, будь він сто разів проклятий, ухвалив мені смертний вирок, а його шановний господар Яків Стюарт потім змилосердився і перетворив мене на раба. І за що? За те, що я далекий на той час від будь-яких переконань та політики, з почуття звичайного милосердя намагався полегшити муки іншого, перев'язував рани людині, яку потім судили за зраду? Оце і весь мій злочин. Ви можете знайти все це в документах і пересвідчитися самі, за що мене продали в рабство. За законом, встановленим Яковом Сюартом. Я сподіваюся, що ви тепер зрозумієте, які закони панують в Англії. А от чи бачили ви ваша світлість хоча б у сні, що таке рабство? Сказавши це, Блад раптом осадив свій запал і на якусь хвилину замовк, а помовчавши, втомлено і невесело засміявся, ну досить, скипів через якісь там дурниці. Годі, а то може здатися, ніби я намагаюся захищатись, тим часом як усі знають, що це не в моїй звиці. Вельми вдячний вам, лорде Джуліан, за ваші добрі наміри. Думаю, що ви зрозумієте мене по вас бачу, що зрозумієте. Лорд Джуліан стояв, мов укопаний, його глибоко вразили слова капітана Блада і та неприборкана пристрасть, з якою він говорив. Кількома чіткими стислими фразами він виклав і причини своєї ненависті, і мотиви на свій захист. Та виправдання. Глянувши на розумне вольове обличчя капітана, яке від збудження аж палало у сяйві великого ліхтаря, Уейд знітився і важко зітхнувши мовив: "Шкода. Побий мене, грім, шкода". І під дією раптового напливу почуттів він простягнув бладу руку. "Сподіваюся, що між нами не може бути ніяких образ та ворожнечі. Ні, мі «Я ж розбійник і пірат!» Блад гірко засміявся і, не помічаючи запропонованої руки, пішов геть. Лорд Джуліан якусь мить постояв, дивлячись, як уздовж гакаборто посувається висока постать, потім якось пригнічено опустив руку і попрямував у каюту.